Kedves Gyarmati László, barátom! Itt Nagy Sándor beszél Barca, Újfelúból, Brassó megyéből. Megragadom az alkalmat, hogy így hangszallagon üzenetet küldhessek, te neket. Azóta, mióta itt ott jártam, eltelt, hét év, hatvanegyben voltunk nálatok. Megragadom az alkalmat, hogy üzenetet küldhessek itt a messzi távolból, Siska Sándor barátunk el fogja vidni, ti hozzátok, hallgassátok meg, hogy hogy élünk mi itten, és hogy üzenünk nektek, hogy akarunk nektek üzenni, hogy így is kapcsolatot kereshessünk egymással, mint régi ismerősök. Én kívánom, hogy az Isten éltesen a titeket sokáig a családoddal együtt üdvözlöm az ismeretlen gyerekeidet, üdvözlöm a jó ismerősöket, itt a feleségem, most ő is egy pár szót beleszól a hangszoróba. Drága barátaim, szeretettel üdvözlünk és köszöntünk mindannyiatokat egy pár szép magyar notával, amit hangszallagra vettünk faluban 1968. augusztus 11-én. Nagy Sándornék, sokszor ölelünk mindannyiatokat. Kedves barátom Gyarmati László, hogyha ha teheted vagy vagyocsor az életben, még meg nem hallsz, reszkérözd meg és jöjj el hozzánk, mert szívesen várunk, és majd mi is el fogunk még venni hozzátok. Isten veled a viszontlátásra. látásra. Kedves Gyarmati család, el fogok énekelni egy szép magyar nótát, amit gondolom, hogy Önök is ismerne hogyha ismerik, tessék velem együtt énekelni.